Дідко Цюба порався біля вуликів у садку. «Доброго дня вам, діду!» – чемненько привітався диверсант. Дідко Цюба звів голову. «Здоров, синку, як не жартуєш. А можна у вас тут присісти, перепочити трохи? Сідай, а чого ж, місце є, мандруєш кудись? Та просто так, землю ногами міряю. Турист, значить!» Хлопці перезирнулися. Диверсант явно був підозрілий. «Ну, то нічого», – сказав дід. «Григорій Сковорода теж турист був». «Точно», – усміхнувся диверсант. «От і я, за його прикладом, інститут закінчив, останні канікули перед роботою. От і вирішив по Україні трохи походити». «Правильно». Схвально кивнув дід Коцюба. А то в нас дехто одразу за кордон пнеться у джунглі, у прерії. А в шевченківських та гоголівських місцях, куди люди з усього світу приїздять, зроду й не були. Отот. -от, підтакнув диверсант. Хитрий Зміюка. прошепотів сашко циган. Марусик і журавель мовчки кивнули. Медку, хочеш? лагідно спитав дід Коцюба. Спасибі. Покуштуй спершу, тоді дякуватимеш. Діду взяв з призби пузатенький горщик і простягнув диверсантові. Марусик зітхнув. Кілька днів тому в перерві між боями дід і їх почастував медом. Спогади про те частування були такі солодкі, що хлопці дружно ковтнули слину. Нектар, амброзія, смакота, захоплено вигукував диверсант, куштуючи мед. Спасибі, спасибі. Не мені, бджолам дякуй, і липам отим, і землі нашій. Да-да, земля наша, незнайомець мрійливо зітхнув. Кращої нема в світі. Аж очі вбирає. Правильно. Тільки щось не дуже людно тут у вас. Да, тепер уже дід зітхнув. На цьому кутку, вважай, я один тільки й лишився. Один? Зовсім? Ага. Ех, і нащо дідо це каже, з досадою подумав Марусик. А як, як той справді лихий чоловік? І щось замислив недобре. Ніхто і крику дідового не почує. «А, «А з рідній у вас що нема нікого?» – далі розпитував диверсант. «Чого це? Двоє синів, дочка, онуків п'ятеро, ще й правнуків двоє. Жінка, правда, померла?» – зітхнув дід. «Поза торік, царство їй небесне. А де ж діти, онуки?» Один син на флоті служить, перший помічник капітана. Дочка у Вінниці замужем, бабуся вже. А другий син наймолодший у Києві. У робітничий клас перейшов, на арсеналі робить. Онука, дочка його галочка, медсестрою в лікарні. А чого ж вони вас до себе не заберуть? Хм, що я скриня, щоб мене забирати? Ну, вам же тут самотньо самому, та й важко ж, мабуть. Пробував я, не видержую. Додому сюди от тягне. Не можу. Майже ж вісімдесят год за вичутом війни фронту проробив отут, на цій землі. Тільки позаторік, як баби не стало, перейшов на пенсію. А то все при ділі, приділі, в колгоспі. А ким же ви робили? Таким же? Колгоспником. Рядовим? Рядовим. Хліборобом. А хліб саме рядові і роблять. І так усе життя? Усе життя. І тут.